Milion bisitari espero urtean Euskarazko seinalatika abati Pentsatzerari dela erren dauko Loran Zengarro zuzendariak Hain zuzen, enpresa sortze eta segira Arzearen hastea da, kari orterata Animazione eta ekitaldi frango antolatzen ditu Bayonako Merkataritzagan baraka Bai bere egoitzan, bai eta ere eskolegian Barriatuak diren, enpresa mintegietana Música Parizetik eldu dira narra postuak etzasko batere konbeni, seriostasun eskasa ipatzen du, David Ruclo dautetxiak Oksitaniako erakunde publikoaren dozirrean biar aste du nendu gozegre bandela. Eta lakarrako jauregia antxera edo inkante publikoetan salgai emanen da elduden hilabetean, orteaz jabetu den sozietateak emaiten du salgai, erriak erosteko jali kestuela, erranen dauku Jean-Claude Ibargarai Ardua Zuriki Marenes. berotuko du aratsale hontan 26 27 graduko temperaturekin izanen egira eta hastiriko lano kotxia xartuko dira ondoriorik gabekoak atika. Lehenik langa bezia apileko zembakiak ere Arruntxarrak dira Oita 6.000 gehiago franzian Ilabete batez A kategorian Egan ebaita epe ortan batere Lanik egin ezuten entzailian Irun miliun terdi pasa dira Oro tarat, departamento untan ere Gorakada, oita amekamila Euntabat kondatu dira joan den Ilabete ondarian A kategoria Hortan eta berroita Amar mila seion kategoria goziak Konduan hartuz, gero tagiago Dira enterri ratuetan hartzen direnaka. Haute txen koltsailuan ustega berik ez barda, Jean René Txegarai baijonako hau zapesa kartu du Elkartearen president De Departamentuko buru izanez Jean-Jac Lacerrek alki hau tzidu, Zaspiur Teremurian eta Jean René Txegarai zen haute agai bakarra eta denek bere alde boskatu dute ahobatez iru hilabete falta mugerren kokatua den Ikea saltegiak atiak irikitzeko, inguruko merkatalguneak edo komertzioak urte bat gehiago beharko dute, eta orotarat, larogoiz saltegi, Amar bat ostatu jatetxe, irumila aparkaleku, zorzi honbat langile izanen dira eta zorzi milion bisitari espero dituzte. BAB merkatalgunean edo komerziugunea ere haunditze eh, obrak bururtzen ari dira, baina Ikearen garapen uh, zuzendariaren ganetan, merkatalguneak haunditzen badira da galdea badelako. Loran zengago Ikearen uh, zuzendaria. Ojo, no, ono, efektioan, hartu zaretenez, komertzializazioaren euneko iruro goiak gainditu dugu idekitzea baino urte e erdileenago, e eta erdileenago, eta oartzen gira e, markek e, interesatzen dituela e, proiektuagatik e, noski, e, bainan batez ere eskaldeagatik. Orain arte, a, hainbat region, marka ezin izan dira plantatuleku e, eskasiagatik, beraz, e, oartzen gira markainit zinterezatzen dituela interesatzen dituela gure proiektuak. E, pa, avant, Onk kontat Pentsa daiteke beraz potentzial abadela, markek bederen ala ikusten dute. E, Efectivon, hi ha res du potentiel en zuka lezon zen iel-mem analiz euh, l'existanz d'un potentiel euh, existanzo en la región. Klientak edo bezeroak pauetik egoezkoa legira ino erakartzea espero dute eta horretarako ere Euskara Zerez-Arzea azterzenari direla geitu dauku Loran Zengarrok. Oui, tra sur le sujet efektivobo de... Gaia aztertzen de... ari dira hurbiletik aztertu behar den gaia baita dudari gabe. IkeA saltegiarentzat pentsatzen dut seinaletika batzu euskarara itzuliak izanen direla eta ikusten arigiraran oraino joan behar dugun zetasunetan, ea merkatalgunearen baitan seinaletika euskaraz ere izan behar den edo informazio nagusiak soilik itzultzen ditugun sartzea eta ateratzea bezala norti, etzetera, de façons, asko, euh, voilà, de gens orient facilment. Hone entraten aroi garde dans le detail, mais oui, effectivement, ça fait partie. Astertzen euh, ari gira, bainan bai, garrantzitsua da, da mercata mercata on, algune batek nortasun azkarreko eremu batean plantatu nahi duelarik, izkuntza, kondutan hartzea. Desea d'integre, euh, d'integre, d'integre, notamon, la langue qui fait partie l'identité local. Ouais. Egan bezala, ateak, gorilaren ogoita, seian irikiko ditu Ikea, eta inguruko komerzioek aldiz, urte baten burian, Eta entzuzen, enpresa sorkuntza eta ber hartzearen antolatzen du Baionako Merkataritza Gambaraka Aldatu, indar, lanazia, odaz, enpresa mintegien laguntzarekin antolatzen dute Aste berezi hau, bilkula desberdinak egiten dituzte Baiona Azparne, Donazarre, Azkaine eta Maulen Peiola garaia zeseiko edo eh, Merkataritza Gambarako garapen ekonomikoaren zuzendaria Zen gure gomita atzogo izberri saioan, eta paradaz, baliatu gira Bayonako Merkataritza Gambararen geroa zertanden galdatzeko? Lege proiektu bat bada, bada, ez da non eta likuko eh, Merkataritza Gambarak behartzidearen ez desagertu, baina kaxik agentzia bezala bilakatu. Geroztik, bon, ez da baidak handiak izan dira, eh, allaketak izan dira ere, eta eh, akitan ean erabaki izan da. Hein bat pasatu eta mugauri da hamar miretik goitea. Ego hama 6.000 empresa bat ditugu, pedaz hamarbinete goiti Lekuko mercat alta en frikan balaka txikitzen diren bezala Egaren baita iniziatiba kapazitatearekin, baita legezko kapazitatearekin, beraz hori atxikitzen dugu, aldiz, lutura azkarragoak eta fontzio bere zibatzuetan biltzen gira akitania guziarekin. Hori da, baina konkretuki, e, Merkata Alta Industri Gamara egoiten da zindutean den bezala, baina e, bere gaitasunak atxikitzen ditu, funtsesko gaitasunak atxikitzen ditu eta bilkurak egiten dituzte hastezkenian biar beraz dona zaharren, ostigunian azkainan, eta... Ostiralian maulen, eta sunguziak, merkataritza eta industriak gambarraren webgunean. Eta akitaniako kontseiduak irumilion euro terdiren laguntza boskatu du eskualegiaren zata atzo laguntza horietan laoi onta goita amarmila euro angeluko Alcor brigantine egazkin gintzako lantegia intzata e euro mauleko alkar eraikuntzako burdinazko muntaduraka egiten dituen enpresari unek ere tresna batzuan beritzeko eta eumilau Bidarteko da arteko Algortech Informatika soiltea gehiago irikitzeko beste erresumeg David Ruclod, Bordalen, Gauche, Greba, Daraman, Akitaniako konselaria, François Hollandean konselari batekin Bildu da atzo, Oksitandararen erakonde publikoaren dosierazertan den gallatu dionean, Barne Ministeritzaren eskuetan zela iardetsi dio, Francesc Gobernoko ordezkariak, David Ruclodek, Komedia bat bezala kalifikatu du erantzun hori, xerioztasun eskasa eta lana estela egina salatzen du, gocher greba sigitciasgaina oxitane heren que mobilisasen a che de david partir du moment où pas mal de gens vont se mettre dans le dans l'action parce que là on vient de lancer une opération sur ça ça mobilisent la astezkenean, nire lau lagun kontseilariek 24 urrenik goşik gehibat, abiatuko dute, belen eskualdeko egoitzen e aintzinean militante, militante sustengatzaileek lagundurik. Midi eskualdeko eskoldeko leankidea Guillaume Lacruaise un conseiller régional de Auvergne-Rhône-Alpes bilagun politiko Beinan berdindio etiketak erabaki dute hurren egitea gauzak mugiarazteko des Ondotik beste mobilizazio bat sueri pentsatu kodugu eta bihar aste bat betekudu gozegreban dela David Ruklod Josema Asiron ea atxe bildu alderdi ezkerra bertzaleko aizanenda intxegur Iruñako hau zapez berria alderdi desberdinetako dezkariekin bildu ondoan gehiengoaren ukaiteko itxura ziak baditu, hemen digo itibeste biltzarre bat biltzarre e, itzuri bat eginen du aldiuntan proiektuaren goguetatzeko eta upenari aspaldiko alderdiari lekia hartuz eka inaren amai Iruan, Joseba Asilon eartxe bildukoa autatua izaiten al litaike Lakarrako jauregia inkante edo antxera publikoetan salgai Eldu den ustailaren bilana ameka eta amairu gerren mendeetan eraikia Jauregia ezagutua da Arrizp maesalak erosiba izuen milazortzinte ogoian Beru azken urtiakan iragaiteko Mila behatzen talaten eta amabian monumento historiko bezala ezagotua izan zen, eta deola amartu urte, arizp manxalaren familiak, diauregia chaldusuen monumentu historikoen berrikuntzan, beresituaden Sojim Societateari. Baina, unek esinisan ditu nahi situen proiektuak gausatu. Se eta Jean-Claude Ibargerai, lakarakoa usapesarekin. Bi mila amekan Sojim Societateari horrek, ukan zuen uh, haabost bizitegien uh, eraikitzeko baiena, behatzi jauregian eta sei zalitegian. Uh, Egan behar da gordian zen pixkat uh, imobilegian uh, kisa mementoura eta bon berek ere zuuzten uh, problema batzu, Eez duen seguiidarik eman uh, proietuari. Iturriz, Eez bon, du begiz uh, iga izan ere dut mal da, erapeko erarekan daeta godian bon, hori saltzekoman da antxeretan. Lakarrako jauregia, ilu hon mila euroko abia presioan saltserat ekerri eitzanen da, beraz, guztailaren bilan. Bainan, presioa, heren batez, ere, apalditaike, zer dion presio hortaz, erretan da, kuzan Claudi bergareiek. Ilu mila euroz, ta ere, sosmeta... Animalea, kursiz badela jaureia, badela parkea, eta gero, eh, ergan da, badela ere, jaureian gainek aldean, eh, lehenko, zalditeia, biziki batimendu ererra da, eraikidua guziak eh, ahri zinguratuketa, eta han egintzuten dilatua begitu. Eta gero, bada hemen, bideaztegen, monden ezagutzen duzue, edo ikusten duzu basatzean, lehengo ez da genuratenen, zaintzalen edo etxea, Eta era, hori guztiak ikusiz, hala, igon mila euro ez da alako, uh, suma meta, berri zehantare, baina ja hori jan berian, rameag uh, da, dena berriz egiteko dela, eta soztut teilatua, atxotukin behar duena bereala, eta iduriz behar da, beste sos haren egiteko. Eta lakarrako hau zapesak egin daukunaz, egiak ez du jauregiaren erosteko ahalik, baina nesperodu biztanda, agar zaili bat izanen dela, jauregia ez dadin desegin, bisitatzen alko da, bai gurriko ushegarekin ekainaren namazazpian ara txaldez, antxerak egin dugu ustailaren bian baienako hauzitegian. Abirron eta B.O. Rukmitalden parezkatzia, bi presidentak baiona eta miarritzeko ausapezekin biltzikoak dira egon, elduden txasuineko elgerren artian landu proiektuaren presentatzeko, miarritzen sustengatzaileak ere gomitatzen dituzte ratxaldiontan seiak eterditan, baina aupa B.O. Elkartiak jadanik diakin araziadu ez dela ados, baionakoak berdin manifestaldi batetara deitzen dute biak seiak eterditan baiorako eriko etxaren aintzinean. Barça Atletik, Espaniako edo erigearen kopako finalaren astapenian, Espanyol himnua edo errieserki askarki txistukatua izan dela, gaztiguak irishkatzen dituzte bi aldek. Indarkeriaren kontrako bat zordeak informazio bat egalatu dio poliziari, larri eta bortitzi duditu baitzaio txistukaldi hori. Bielkarteeri eta Zango Balon Federazioniari galtatuko diote zer neuri hartu azuten hainzinetik txisturien saiesteko baitzakiten izan zela olakorik. Barcelona eta Bilbo-Kotaldiak gaztigatu bai, baina ez dakite horreino zer maneretan. Goazera intzina Goizbergi saioarekin eta orain beako bat nazioarteko informazioari eta Txinan lauen eta berruita amar diende hildira untzi bat ondoraturek. Bidai atzeko itxasuntzi bat, torperatua jankzei baian, tifoi edo ekaitzaren gatik, China eki aldetik erdirateko lutura segurtatu behar zuen, amak prisuna salbatuak izan dira, lau egunta berrogoita maha, ziren orotarat, lau egunta sei, China tarbida bidai agentzia bateko bost langile eta eskifaitik berrogoita zazpi, aiz askarrak eta euria undiek salbatzelanak zailtzen dituzte. Somalian hogeita ham abost hilbederen bohoketan Etiopiako mugan. Soaliaarrek ez salatzen liu Liudot Etiopiako paramilitar talde bateek isi aldura hedatzea muantzehar egi batzuek hordatzen olat, zaie ointzak kantoatuuz, Agazoina dugalde jabetasuna jakin behar da direla urteak Etiopik pretsa independenteari katzen diola hoga den eskualdea etatortzea eta eztituelela gaiitzten liu taldeak eraman ekintzak biata zazpian sortu zen Liu polizia hogaden niko irauntzaileen altxamendua huru egiteko Haste garrantzitsua greziana akordioa hurbilddeneanana. Gobernuak Atesen Atenasekoak eta naoarteko hartze dunek eintziun nuugatsak emaiten dituzte, beti lan merkatuaren elegiak eta baita ere balio orintziaren gaineko zergarenBSdo TV erriforma ere oso gatazkatsua izan da. Benan akordua ezeta hain urguni duriz. Greziak sokurritzaaren zati bat 1ruun euro oraintu beharko dio nazioarteko diru funtsari baan denetarat 1000 milion euro eman beharko dizkio Atenashek ekeinean, Greziak badu hasteuntako ordeinketaren egiteko funts nahiko baina ez gainerateko gastuen ordeintzeko.